Ja, hallå där är Tillbaka igen. Det har varit en, en lång resa och det känns på rumpan här måste jag säga när man har suttit i sadeln så här länge och bara irrat runt i ingenstans utan några planer och bara, bara varit. Men nu, nu har man helt plötsligt ett, ett uppdrag igen. Någonting som, som ska utföras och då hugger jag till så nu är det full galopp som gäller. Ja, jag har ju inte varit helt sysslolös kan jag ju inte påstå, men jag förstår precis vad du menar. De dagar, de timmar, de ögonblick där man inte har behövt göra någonting utan bara har kunnat njuta ut av sommar och lugn, det har varit... Helt frikopplat, om jag ska vara helt ärlig. Jag har mm. bara legat på sofflocket, jag har läst, jag har sovit, jag har lyssnat på intressanta saker på internet och på radio och liknande. Och bara mått gott. Och om jag ska vara ärlig var det precis vad jag behövde för det var en, det var en ganska stressig vår vi hade. Oh, oh ja, det, det har det verkligen varit. Så ja, de, de nere ögonblick man har haft där man bara kunnat stressa av och, och, och samlat sig igen, det, det har gjort... Lite susen får jag väl säga och ja det är kanske nästan tur att det inte har varit någon vidare sommar i år heller så att man eh, inte har haft alla de här sommarmosterna på sig utan man kan bara hänga och göra lite precis vad som faller in in. Ja lite sol har vi ju haft men sen har det väl inte varit den bästa sommaren i manna minne det kan jag ju inte påstå men... De ögonblick där solen har lyst fram så har det varit riktigt mysigt. Och de dagar då det har varit grått och kanske lite regnigt, då har man passat på att göra andra saker inomhus. Och ja, de säger ju att man inte ska sitta inne och titta på film när det är sol och fint väder ute. Så ja, som filmälskare måste jag ju säga att jag har varit tacksam åt, åt det lilla regnet som har dykt upp. Ja, jag vet inte hur mycket film det har blivit i, i min ände, men det har blivit eh, lite annan eh, kultur och, och insupa i alla fall. Så det har blivit en hel del böcker och lite spel istället. Eh, det har slunkit förbi en och annan rulle där också, men... Eh, ja eh, de nya filmerna som kommer har inte lockat mig tillräckligt mycket. Det, det är lite stilt i filmvärlden just nu så därför har jag nog sökt mig lite grann åt andra håll istället. Tyvärr är det ju så. Vi är inne i en tid av remakes, upphettade gamla rester och liknande. och När det gäller nyfilmsproduktionen så måste jag säga att det är ju, det är ju väldigt tråkigt när det är så. Jag menar inget ont om gamla klassiker jag är väldigt förtjust i gamla klassiker men när det känns som att man bara gör om gamla filmer eller kopierar gamla filmer eller bara går på upptrampad mark fram och tillbaka Men då blir det så fruktansvärt tråkigt film är ju ett sånt medium som mår bra av att man går framåt att man testar nya saker att man gör nya upptäckter att man Ge sig på nya utmaningar och ja, jag kan ju förstå om man måste betala någonstans mellan 100 och 200 miljoner dollar att man, man försöker spela mer säkert än något annat, men varför inte dra åt budgetarna lite och prova att göra lite små småfilm igen, filmer som kostar maximalt 50 miljoner och så kanske man testar att göra någonting som är helt annorlunda. Vem vet, vi kanske ramlar in i ett nytt paradigm men då måste ju någon våga göra det först. Ja det, det krävs någon som, som verkligen tar taget och, och vågar ta första steget för att de andra ska kunna följa efter. Men ja, det, det är lite ont om sådana eldsjälar och, ja, även på, på Indiefronten tycker jag det, det har varit lite ljumna produktioner på sista tiden. Jag har i alla fall inte lyckats hitta något sånt där direkt som fått mitt hjärta att klappa lite extra men det betyder inte att jag inte fortsätter leta i alla fall. Nej, man ska aldrig sluta leta eller sluta hoppas För då, då går man in i en grå dimma ur vilken det är väldigt svårt att komma ut ifrån igen man, man, man får hoppas på det bästa, man får se framåt Och jag tycker mig se en del ljus glimta framöver faktiskt Och det ser ju lovande ut men med tanke på vilka möjligheter som finns, ja, då hade jag ju hoppats att läget skulle se intressantare ut än vad det gör. Men det, det ser inte helt tomt ut i alla fall, tack och lov. Men i och med att vi kommer tillbaka från lite sommarledighet, vi är lite stela och knackiga och det känns främmande att sitta framför mikrofonen igen. Då tänkte vi att ja, vi fortsätter i vår traditionella anda, vi tittar på en klassiker och... Ja, vi följer ju ett spår som vi har trampat upp här så vi är kanske inte helt originella själva heller men vi har tittat på två andra filmer tidigare. Det är dags för oss att ta oss an den tredje och det kändes som helt rätt sätt att inleda hösten. Ja men har man väl börjat på en serie som den här så är det väl lika bra att man går hela vägen och, och avslutar fanskapet också så det är väl på, på hög tid att vi, vi, vi rundar av den här trilogin och ser vart det hela leder, hur säcken knyts ihop och ja, vad vi får ut av det hela. Ja, frågan är om man får ut så mycket nytt egentligen, för här är det också upptrampad mark efter de förra. Men lite nya element, lite nya miljöer och lite nya situationer mm. tillsammans med eh, mycket historieåterupprepning, men å andra sidan en sån här matinéfilm. Då är det nästan vad man förväntar sig faktiskt. Det, det håller sig efter ett visst recept på gott och på ont. Och gillar man receptet så kan det vara väldigt tillfredsställande. Vill man ha något nytt och experimentellt ja, då kanske det blir väldigt, väldigt inramat och fyrkantigt. Men samtidigt, jag tycker ändå att det finns originella idéer i den här trilogin. Och även om trean kanske inte... Pressa fram lika många som de andra så, så är det ju en avrundning på någonting större. Mm, ja, det är det ju. Och även om det kan jag tyckas vara lite jäkigt emellanåt så, så finns det ljusklimtar här. Det här är väl den i filmserien som är mest matineaktig i sin struktur och ja, den. Den säger inte allt för mycket egentligen, men samtidigt är det ja, ganska så behagligt ändå att och, och följa det här äventyret. Det är inget som sticker i ögonen, och det, det finns lite små eh, roligheter strödda över manuset här. Och, ja, det, det, det är tillräckligt för att man ska hålla intresset vid liv och vilja se vart det hela leder det är Absolut inget eh, nyskapande igång här utan här har man utarbetat sin mall som man följer till punkt och pricka och eh, där det finns lite eh, plats över så har man kastat in någonting lite extra där och ja, det är nästan de här små grejerna som eh, sticker ut som, som man får verkligen fokusera på för att eh, uppskatta den här filmen som, som mest. Ja, det kan jag hålla med om. Men samtidigt, om jag ser på utvecklingen av den här trilogin, så kan jag förstå varför de landade här. Därför att den första filmen var väldigt originell. Det var någonting nytt. De testade en sak som, ja, fick väldigt stort gehör bland publiken. Och när de som producerade den sedan fick veta att, ja, ni måste göra en uppföljare, så kom det ju lite som. Ja, som ett besked de inte hade riktigt räknat med. De, de gjorde ju en avslutning som skulle antyda en uppföljare men det var, ja, det var mer ett skämt egentligen. Men nu hade de ju satt en grund som de var tvungna att arbeta ifrån och det var väl inte de bästa omständigheterna där och manuset blev lite rörigt, det blev komplicerat, historien var komplicerad och mm. så vidare och så vidare. Så när det kom till att göra den avslutande delen här, då kan jag förstå att de tänkte... Nej, nu vill vi ha en, en, en lugn film här. Det ska inte vara lika katastrofalt på manusfronten. Vi, vi kör så enkelt som möjligt. Fastän vi ändå ska försöka att bibehålla våra figurer på rätt sätt. Historien etc. etc. Men, men händelseförloppet ska vara så strömlinjeformat som möjligt. Och... Ja, alltså som någon som gillar tvåan i den här trilogin så kan jag, kan jag ändå förstå att de, de ville gå den vägen där för att det, det var nog ingen rolig produktion till den, den föregående. Nej det känns lite, lite smått kaotiskt när man tittar tillbaka på den andra filmen där det, det kan jag hålla med om och ja, därför förstår jag också en hel del av valen som man gjorde inför den tredje filmen att man ville skala av och förenkla storyn här. Och ja, inte upprepa eh, den förra filmens brister där. Och, och verkligen bara fokusera på vad som är viktigt. Och ja, ta den här ja, lite spretiga logiken till sitt mest logiska slut. Mm. Eh, om man sen lyckades hela vägen ja det, det, det får vi kanske se men eh, de har ju gjort en hel del eh, försök att ja, återvända mer till originalreceptet och eh, försöka hitta kärnan i det de vill eh, berätta för eh, det, det kaotiska produktionsläget i tvåan och det kaotiska berättandet har ju gått hand i hand. Det här har man åtminstone verkat ha ja, lite mer samlat sig och eh, förstått vad de behöver göra och eh, kunnat arbeta därefter. Det här känns absolut inte som samma... Eh, osaliga röra som eh, tvåan hade en viss tendens att vara, men eh, <laughs> eh, ja, det vill ju inte säga att det inte finns brister här. Ja, här finns en, en hel del udda val som man har gjort här och även om jag kan förstå ett par av dem så, så drar de uppmärksamheten till sig på ett sätt som de inte borde och ja, det är ingen perfekt film, absolut inte. Men det är en film som förtjänar att få en, en schysst titt på sig faktiskt. Att få en rättvis bedömning. Och det är det vi ska sitta här och försöka göra idag. Men innan dess så är det väl hög tid att vi faktiskt avslöjar. Vad är det för någonting vi har tittat på? Jo, vi har ju sett på Back to the Future Part 3 från 1990 i regi av Robert Semekis och med manus av Bob Gale. Och den här börjar ju eh, lika dramatiskt egentligen så som eh, tvåan började och ettan slutade med att det är en rejäl cliffhanger, det har hänt väldigt mycket och helt plötsligt så, så tog bara filmen slut och publiken satt där och undrade... Vad händer egentligen? Hur ska, de, hur ska de lyckas ta sig ur den här situationen? Nu är det ju riktigt laddat. Men den här gången så hade de väl en liten trailer i slutet på filmen för att antyda att jo då det kommer en film till, den kommer om ett par månader, vänta bara, då kan ni förvänta er det här. Och nu blir det ju inte direkt framtid i den här utan det blir ju tvärtom ännu längre bak i tiden. Det blir Vilda västern och... På ett personligt plan var jag väldigt förtjust i det konceptet just därför att jag var inne i en cowboyperiod då och tyckte det var jätteläckert och, och nu ska jag se både dock och mat i den här tiden, det kan, bli, det kan ju bli hur häftigt som helst och... Jag vill villig och jag att jag har nostalgiska glasögon på mig när jag tittar på den här filmen och njuter kanske av vissa saker mer än vad jag borde. Vissa av dem är kanske sämre än vad jag intalar mig men jag ska ge den en, en rättvis bedömning så gott det går. Du, du får balansera upp mig så mycket som du kan. Ja, jag ska göra mitt bästa absolut. Men ja, jag måste ju också säga att jag var väldigt förtjust i Cowboy-konceptet när den här filmen kom ut också. Och, och tyckte att det här var stört härligt. Så är. Det... Det, det finns en, en viss, viss nostalgi hos mig också här som jag måste ta mig ur för att kunna se det hela ur en, en mer synvinkel. Så vi får väl båda jobba på det där och, och hjälpa varandra helt enkelt. Ja, det ska nog gå bra. För vad jag förstod så eh, reagerade vi båda två när vi satt på turmanhand och tittade på den här över saker som eh, man mindes på ett sätt men som visade sig vara på ett annat. Och därför så tror jag att vi, vi kommer nog att klanka på en del saker här. En del är ju åldern som den här filmen har och tekniken för tiden och så vidare. Men andra är, är rena praktiska lösningar och idéer och koncept där jag undrar hur, hur tänkte ni här egentligen? Här är ju, här är ju vissa brister som verkligen en, lyser fram och saker som de har slängt in för att ge historien mer smak men som är inkonsekvent med resten av filmserien och så vidare. Men... På det hela taget måste jag säga att det, det är faktiskt ett bra manus till den här filmen. Det är ingenting som sticker ut som någonting fantastiskt, verkligen inte. Vi, vi ger den matinésstämpeln av en anledning, men det märks ändå att de har försökt tänka till när det gäller tidsresor, när det gäller logik, när det gäller konsekvenser, när det gäller eh, hur saker och ting fungerar i det här tidsuniversumet. Och... Vi ser ju vissa upprepningar från den första filmen med fotografier som bleknar och så vidare hos tostharkel Och mm, jag, jag tycker att det fungerar bra även här, men det betyder ju inte att det är, att det är en helt um, mjuk resa. <laughs> Nej det, det finns en del vägbulor här var absolut som eh, man drycker till av när man kör över men eh, ja, det är inget som, som eh, totalt massakrerar filmen och gör den omöjlig att titta på utan visst går det att fullfölja eh, den här trilogin och eh, ja, man kan nog ha lite mysigt på vägen också. Jag, jag hade faktiskt mer mysigt när jag tittade på den här nu än vad jag kanske ville att erkänna. Det, det var riktigt härligt att sjunka in i den och bli eh, 10-12 år igen och sitta i soffan och vara eh, jätteuppjagad över vad som kommer hända och liksom skutta upp och ner och så vidare. Men, eh, mm. Jag, jag, jag hade en, en bitter ljuv på många sätt och vis. Kanske främst för att jag, jag satt och verkligen letade efter saker att klaga på den här gången. Och vi ska väl inte vara för griniga, för ingen film är ju perfekt. Men, mm, ja, jo. Äh, par tabbar, par tabbar. Ja, men det, det är väl nästan skönt ändå att och, och, och känna att även... Den, den bästa av produktionen. Där, där kan man stöta på problem också. Och det, det kan vara skönt att ha en, en liten klagopaus i, i filmen också. Och tänka, men vad är det här? Och sen så ja, överkommer man det hela om man kan gå vidare. Så ja, jag, jag tycker man kan växa som filmtittare också. Ja, och så är det faktiskt bra att veta att en, en film som har blivit en sådan klassiker är inte felfri. Man, mm. man måste inte vara perfekt för att uppnå den nivån tvärtom. Man måste bara ha en bra historia, ett charmigt sätt att berätta det, bra skådespeleri etc. etc. Men innan vi går in på saker som skådespeleri och liknande så bör vi väl ta en lite närmare titt på... Eh, vad handlar egentligen Back to the Future Part 3 eller Tillbaka till framtiden del 3 om? Jo, Marty har fastnat i 1955 efter det att hans tidsmaskin träffats av blixten och skickat Doc Brown tillbaka i tiden till 1885- Doc har dock varit förutseende nog att skicka honom ett brev från det förflutna där han förklarar var Marty kan hitta tidsmaskinen igen och reparera den för att kunna återvända till sin egen tid. Med hjälp av 1955-versionen av Doc sätter Marty igång med att få deras DeLorean i tidsresande skick igen. Marty upptäcker emellertid av en slump att Doc Brown dog strax efter att han skrivit brevet till Marty år 1885. Han bestämmer sig därför för att trotsa Docs instruktioner och resa tillbaka i tiden för att rädda Docs liv. Och istället för att det är en komplicerad handling där man måste kasta sig fram och tillbaka och där konsekvenserna är överdrivet tydliga och liknande så är den en väldigt enkel räddarhistoria här. Han ska rädda livet på sin vän, där finns vissa hinder som de måste klara sig över och om de gör det, ja då kommer de att tryggt återvända till 1985. Och det är ju en dödlig tid som de båda hamnar i för um, helt plötsligt finns det ju um, väldigt lite lag och ordning på, på plats. Jag menar, lagen är i stort sett en man och hans assistent som går omkring och ser till så att folk sköter sig. Mm, men äh, det, det går väl att diskutera hur väl folk sköter sig under den här tiden. Även om filmen här kanske är lite mer sanitär än vad äh, den tiden kanske faktiskt var. Men de gör ju ett litet skämt om just det där att den här filmen försöker vara lite mer realistisk. Men äh, på 50-talet var kanske bilden utav västern ännu mer nostalgisk och ännu mer... Äh, Mm, förskönad. Oh, ja, Gösses på 50-talet så var det ju en sån romantisk syn på Vilda Västern och dess hjältar. Det hade ju verkligen höjdpunkten i, i genren då och där man ständigt blickar tillbaka och ja, det, det, det var ju kanske inte alltid historiskt korrekt om man säger så. Det, det är skildringar och berättelser som eh, fanns vid, vid den tiden där och Ja, när man sedan skickas därifrån från 50-talet och tillbaka till det vilda västern så... Ja, är det ju kanske inte riktigt så som man hade tänkt sig att det skulle vara. Att det, det, det, det var inte så, så vackert och propert som eh, Vilda västern framställdes på den tiden. Utan det, det var betydligt eh, smutsigare, farligare och ja, allmänt eh, elackare eh, vid den tiden där. Och... Eh, Ja, det, det, det var trevligt att de tog det steget men det, det kändes också att oh, det hade kunnat vara ännu roligare att gå ännu mer ner i, i, i skiten på, på västerntiden för att verkligen visa på kontrasterna där och ge historien lite mer krydda där också. Det, det hade kunnat vara... Riktigt spännande att ta sig tillbaka till en så, så verklighetstrogen 1800-talsmiljö som det bara gick att framställa med dess positiva och negativa egenskaper. Men det här ska ju vara betydligt mer barnvänligt och det hade nog fått en helt annan åldersklass om filmen hade valt att gå den realistiska vägen. Ja, det är nog många unga tittare som väntade på filmen. Som hade fått vänta ett antal år innan de i så fall hade fått gå och se den. Mm. Och jag tror inte studion var beredd att göra någon sådan uppoffring. Nu hade de båda andra varit väldigt familjevänliga. Då, då, kan vi inte, då kan vi inte ta ett sånt steg. Nej, nej, nej. Och för att vara ärlig så tycker jag ändå att de har... Mm. de har ändå gjort västerntiden hyfsad rättvisa här. Det ser inte nypolerat ut, det ser smutsigt ut. är det mycket värre? Absolut, men för vad det är värt så, så är det en mer realistisk bild av västern än vad man kanske förväntar sig och... På tal om just den där romantiseringen, vi ser ju både Doc och Mati på en äm, utomhusbio och äm, förbereder för att skicka tillbaka Mati i tiden. Och då pratar de om just det där att, äm, ja har du aldrig sett en western? Ja oh, nej, Clint Eastwood han klädde sig aldrig så här. Och så är ju det klassiska skämtet, Clint vem? Ja ja, just det, du, du vet inte vem det är ännu. Om du är observant så pekar faktiskt Martin med tummen på två bioaffischer på väggen och det är faktiskt de två första filmerna som Clint Eastwood var med i i mindre roller då naturligtvis men, men så mycket tidsanda och detaljerikedom har de ändå kastat in i den här. Ja det är en sån liten detalj som man inte fäster ögonen vid förrän man nästan vet om att det existerar där. Så det är lite skoj att de har plockat med en liten referens av det slaget där också. Och ja, bara åsynen av Marty i de tidstypiska 50-tals-västernmunderingen som han får på sig där också. Det är lite smått skrattretande av helt rätt anledningar för oj vad gullig gull det är med hans cowboykostym där. Ja, den är ju väldigt rosa och väldigt feminin får vi väl säga. Så tillbaka till framtiden var väldigt progressiv på många sätt och vis. Sen får han ju motta en del smädelse när han kommer på plats i 1885. Därför att där ser han ju mer eller mindre ut som en clown. Vi, vi får ju faktiskt se det i det tidsperspektivet som det är. Och där kommer mycket, kanske billig humor absolut. Men jag, jag tycker ändå att det... Det funkar och det, det är ingenting som stör överdrivet mycket. Det är ingenting som får handlingen att stanna upp på något sätt och vis. Utan här kommer någon som har väldigt besynnerliga kläder. Klart att folk reagerar. Ja men det är ju självklart när eh, där kommer någon med en, en sådan vad ska man säga suspekt klädsmak någonting man aldrig har sett för det, det är klart att det höjer en del ögonbryn eh, så det, det känns ändå naturligt och ja det, det kanske genererar ett par eh, billiga gliringar till, till höger och vänster där men eh, ja men det vill ju ändå etablera just kontrasten där med, eh, mellan Framtidens romantiserade syn på den här tiden och med den faktiska verkligheten så det fyller ju ändå en, en viss funktion där. Det gör det verkligen och det är ju en bra introduktion också till att vi har hamnat i en betydligt råare tid och det får ju en rejäl upptrappning där också för eh, vi har ju den klassiska jagar runt utanför rådhusets scenen men till skillnad från de båda andra filmerna så är det ju eh, i den här som Marty faktiskt råkar illa ut och, och ja det hade ju kunnat sluta riktigt riktigt illa om inte han hade fått Hust, hust, harkel, harkel. Så där är ju en av de där ändringarna mot formulan som, som dyker upp. Vi har vissa element, historien upprepar sig, men det är inte garanterat att det går bra varje gång, definitivt inte. Men ja, det, det här är ju inte direkt Matis film egentligen. Han är ju en stor del av den. Han har ju väldigt mycket utveckling här också. Mm. Men till skillnad från de båda andra så blir han lite mer sidofiguren här så får Doc komma tillbaka. Och... Det gör ju att dynamiken i, i historien förändras. Visst, vi får veta mer om, om McFly-familjens förflutna, vi får se mer interaktioner som kommer att påverka hur mat det blir i framtiden och så vidare och så vidare. Men trots det så ligger lite mer fokus på Doc och jag tyckte faktiskt att det kändes... Det kändes helt rätt. Visst tog dock upp med plats i den andra filmen men det var fortfarande en, en McFly-film om man ska säga så. Här är snarare Marty den som ska stå för um, ja, samvetet. Den som ska påpeka att okej, okay, vi måste göra det här. Det finns konsekvenser. Tänk klart, det här, det här är någonting som kan sluta riktigt, riktigt illa. Så han tar ju de erfarenheterna han redan har fått från de båda andra och så lägger vi till ett par till och, och så ser vi utvecklingen. Han är ju fortfarande lätt provocerad och det blev väl mer eller mindre hans ark för den här historien. Men det är också en som jag skulle vilja säga att de, de avslutar ganska snabbt och lätt här. Det är ingenting som de drar ut enormt mycket på. Då skulle jag vilja säga att de andra filmerna har betydligt längre och segare arker när det gäller Mati. Här är det ganska så rakt på sak. Det här händer, här är upptrappningen, här är när han inser att det här inte är rätt väg att gå och här är den alternativa konfliktlösningen. Punkt. Ja, där, där måste jag alltså hålla med för eh, ja, eh, Marty har fått eh, ta lite steget tillbaka vilket jag tycker är till filmens fördel att ha en bättre balans mellan huvudpersonerna här och att de båda har sina egna sidohistorier, det tycker jag är eh, ett element som gör den här filmen till en bättre film mm. eh, men Ja, just Martys del av den tredje filmen, den, den har man inte lagt så väldigt mycket krut på. Man har byggt upp Martys eh, temperament i de två tidigare filmerna och man kan det där då och likförbaskat ska man fortsätta en stor portion av den här filmen med att just återupprepa eh, samma negativa egenskaper för att verkligen hamra in det att eh, Marty McFly, han är väldigt lätt att provocera och få dit man vill för han avskyr när någon kallar honom för en fegis. Eh, och sedan när eh, han, han ska börja lära sig något av det hela och och, och växa som människa så händer det väldigt fort och egentligen utan några direkta anledningar utan det bara är pang boom när jag nu så ska jag göra något helt annat när det här inträffar och ja, den kurvan känns inte alltför logisk i den här filmen. Avslutningen, den tycker jag ändå fungerar som man får levererat ett, ett resultat som ändå känns. Okej, okay, nu det accepterar jag. Han har lärt sig sin läxa. Men alltså vägen dit, den, den tillfredsställer man inte. Det, det är det en hel del som saknas där. Med att, att bygga upp själva arken och nå det skulmen och att han. Faktiskt börjar fundera på sin situation själv mer av vad håller jag på med, varför blir det alltid på det här viset. Ja, i den här så väljer de ju att verkligen ta familjen till hjälp att hamra hem det här. För han, han stöter ju på ett par förfäder kan vi väl säga. Hust, hust, harkel, harkel. Och Michael G. Fox gör ju dubbelskådespelarinsats här genom att spela sin, sin förfader som han interagerar med. och... Vet du vad, jag tycker att de här scenerna är väldigt trevliga och där är fin dialog och där är fin stämning och så vidare. Men de är lite för... lite för effektiva om vi säger så. De är verkligen perfekt skrivna för att det här ska hamras in i Martys huvud så att, åh oh, okej, okay, det här är kanske kanske inte ett, ett smart sätt att gå tillväga i livet. Jag säger inte att det är katastrofalt eller dåligt. Jag säger bara att det är... Det är att skriva publiken lite på näsan här och där. Det är så övertydligt att han ska ta en lärdom till sig. Och um, det är särskilt en scen där förfadern med hustru står och pratar med honom och gör referens till en annan släkting. Och det blir så det blir så fruktansvärt övertydligt. Där sticker mm. det verkligen i ögonen på mig när det gäller manuset. Anna så... Alltså, det är harmlöst, det, det fungerar och det hjälper till att vara den här moraliska kompassen för mat i filmen. Så det, det är inget originellt, det är inte jättesnyggt gjort, men, men det, det är ganska harmlöst. Ja, det, man kan inte racka ner alldeles för mycket på det här ändå och... Ja, speciellt med, med tanke på vad, vad Martin levererar annars. Det, det, det är så underhållande att se en modern tonåring strosa runt i vilda västern och tro han är Clint Eastwood. Det är, ja, det, det, det är något spännande över det hela där som, som jag kan njuta av. Och, och Michael J. Fox i, i den här rollen, han fortsätter ju att leverera definitivt. Och han har verkligen funnit sig till rätt. I, i cowboystövdarna här också känns det mm. som och, och leker för fulla muggar och ja, även den eh, eh, irländska eh, släktingen här också, Sheamus som man spelar tycker jag han eh, han får lite hyfsad fason på också där. Och ja, det, det, blir, det blir riktigt bra med Marty till slut här. Men just hans karaktärsark det behövde de jobba på mer. Men ja, det, det övriga där är, där är det klassisk Marty i en ny miljö. Och ja, det fungerar. Ja Hade man velat göra någonting så hade man kunnat brodera ut en lite grann och göra den lite mer naturlig för som mm. nämnt den är, den är väldigt specialskriven för att gå rakt in i, i maten och det gör att den, den känns lite syntetisk, det gör den och det är ju ett problem på ett sätt men i och med att han, han ganska uppenbart är sidofiguren här så förstår jag att de, de vill ju spara utrymme till dock, den saken är säker jag förstår det valet, jag respekterar det och jag tycker att det är rätt, det är, det är bara synd när man offrar saker som hade kunnat vara riktigt, riktigt bra och bara göra dem okej. Okay. Men ja, okej okay är ju ingen synd direkt. Nej, eh, det, det är det väl inte. Och som sagt, det är en harmlös film den här. och Ja, det är en, det är en harmlös person vi har att göra med här också. Det är, det är inget som sticker direkt i ögonen här, utan det är... Det, det är lagom eh, på många sätt och vis. Det, det finns stunder då det briljerar till, det finns stunder då det hackar lite grann men på det stora hela så är det alldeles precis sådär som det borde vara. Ja, det känns ju som ett logiskt slut på Matis figur här, att vi, vi har följt honom i tre filmer nu och det är här han landar. Och all heder till Michael G. Fox, han gör ett bra jobb med, med dubbelskådespeleri och ähm, att presentera de här figurerna, främst Mati då. Jag, jag är jättenöjd, jag har varit nöjd i de båda andra filmerna, jag är nöjd här, där ingenting att klaga på. Och jag måste säga att han ser ju faktiskt riktigt cool ut i sin riktiga västernmundering. Mm -hmm. Jag tycker till och med att han får de här långkalsongerna med luckan i rumpan att fungera. <laughs> det, det är gulligt när han strusar runt och särskilt när han sätter på sig hatten när han har den där på sig. Uh, ja, men det är ett sånt här litet guldkorn i den här filmen. Något man inte riktigt hade förväntat sig, att han, han har sina klassiska cowboyunderkläder på med luckan i rumpan där den ena knappen hänger lös och man får se lite av vad som döljer sig där bakom också när han stosar runt och leker med sin cowboypigadoll. det är, Det är någonting som man absolut inte hade räknat med och ja, där kan man inte annat än att fnissa faktiskt. Det, det är riktigt bra genomförd. Någonting som också är bra genomfört måste jag säga är Doc Brown i den här filmen. Det är ju han som skälsjoven som på många sätt och vis och helt rätt. Han har stått åt sidan mer eller mindre i två filmer. Nu får han bredda ut sig desto mer. Sen är det element med den här figuren som jag tycker är udda skrivna. Och det är snarare att man har slängt in detaljer som man tycker att borde inte någonting av det här har dykt upp i de tidigare filmerna om, om det här var en sån stor influens och om det här påverkade så mycket och så vidare och så vidare. Jag tänker främst referenserna till Jules Verne som görs eh, åtskilliga gånger under speltiden. Att Jules Vernes berättelser har inspirerat Doc Brown enormt mycket och var de som gjorde att han ville bli vetenskapsman och där är många referenser till bland annat eh, resan till jordens medelpunkt och så vidare och jag gillar det det känns rätt, det känns trevligt men, men det känns ändå obehagligt instoppat på något vis, man tycker att det borde ha ekats någonstans i de andra Det är ju en sak som på en sida känns väldigt logiskt för Doc Brown här att Jules Verne ska ha influerat honom så. Det, det, det passar honom den typen av person och vetenskapsman han är. Så ja, det, det klaffar på ett sätt så där känns det riktigt logiskt. Men nej det har inte riktigt nämnts tidigare men det kanske bara beror på att ingen har, har frågat honom i de tidigare filmerna heller. Det har inte riktigt kommit upp. Eh, tar man och snokar på hans bokhylla i första filmen kanske det, det står eh, eh, resan till jordens medelpunkt eller något sådant där vem vet, jag har inte kollat så noga men eh, ja det, det är någonting nytt och jag köper det absolut jag tycker att ja, det, det är lite märkligt, kanske, att det inte har, har nämnts tidigare. Men det, det är helt okej okay för mig i alla fall. För det känns bara så rätt för dag här. Och, och det tillför också någonting i, i historien här också. Han, Får chansen att växa mer som rollfigur här också. Och ju mer man lär känna Dark Brown desto mer älskar man den här figuren. Och han var ju väldigt älskvärd redan tidigare. Jag menar den här halvgalna mannen som vill väl men ändå är väldigt nyfiken på att utforska saker och att experimentera och bygga och ha sig det... Det är en sån där mysfarbror som man, man inte hade haft något emot att ha i närheten som man kan kika in vad han håller på att bygga förståeligt den här gången och så vidare. Det, det tycker jag i alla fall. Sen är han ju mer människa i den här än vetenskapsman på många sätt och vis och jag uppskattar den, den förändringen att nu får vi veta att det finns ett människohjärta i den där kroppen också. Det är inte bara en hjärna, det är inte bara vetenskap utan det finns hormoner, det finns kemi, det finns attraktionskraft och... Det blir ju en, en väldigt stor del av den här filmen att Doc blir förälskad. Jag, jag kan eh, tycka delvis att det är en spoiler att säga men med tanke på att personen i fråga finns med på omslaget så ja, vi, vi får kanske um, ja, erkänna att jag visst do, Doc blir, eh, blir lite kärlekskrank i den här Ja men visst blir han. Som en blixt från klar himmel så ställs hans liv på ända och hans hjärna och hans hjärta de får gå en kamp med varandra för att se vem som går segrande ur striden här och ja det blir ju en stor del av den här avslutande filmen i trilogin och, och se dark Brown ur en helt annan synvinkel när han tar känslorna och bejakar dem och låter dem blomma ut. För han blir ju som en liten skolpojke själv också när kärleken blommar ut. Och han blir helt betuttad i, i, i en dam i, i närheten där. Så ja, det, det är dag som vi inte har sett honom förut. Så där tillför ju den här filmen någonting nytt. Han får en, en sidohistoria som är trots allt värd att, att berätta- som äh, gör någonting nytt- medan äh, Marty håller på- i stort sett med, med sin- gamla vanliga grej. och ja, ja, Jag tycker att det här- det, det, det, det är behagligt att se på. Det är ju väldigt äh, slädstrukigt- även här och äh, lite väl- i, i emellanåt. Men- äh, jag tycker ändå att de klarar av att etablera den här spirande romansen på, på ett bra men ja, kanske lite småparodiskt parodiskt sett emellanåt för det, det blir ju väldigt... Ja, malformat i, i kärlekshistorien här också så man känner att man är, är tillbaka i en, en gammal 50-tals vilda väster nästan med den eh, spirande romansen där. Så ja, det, det, det blandar i er lite grann men på, på det stora hela tycker jag att eh, dagshistoria den, den gör filmen mer sevärd ändå för, för här finner vi mycket av det nya i filmen. Det gör vi ju och jag skulle vilja säga att den här romansen är en stor del av matinee-känslan här. Mm. För precis som du säger, den, den är lite stereotyp, den är lite enkel den är väldigt hämtad ur filmklassiker- och inget fel i det på sätt och vis. Det är, det är skönt att det finns eh, kärlekshistorier- som inte behöver vara överdrivet komplicerade. De här två tycker om varandra- de vill vara med varandra. En av parterna i det här fallet dock inser att- oj, det, det kommer att ha konsekvenser för tid och rum. Vi borde inte, men samtidigt- jag älskar den här kvinnan så fruktansvärt- mycket. jag vill vara med henne och jag mår underbart men, men konsekvenser, men underbart men konsekvenser, och så dansar vi fram och tillbaka så där och. Det ger ju honom en större konflikt förutom den här kampen mot tiden som det är. För till skillnad från tvåan så hoppar man ju tillbaka till ettan där de verkligen har en, en digosituation situation som bara kan lösas vid ett visst tillfälle på ett visst sätt. Och om de missar det, gör fel eller vad annat som helst så, så kommer det att sluta riktigt, riktigt illa. Och vet du vad? Jag gillar det. Jag tycker om det. Det fungerar för den sortens historia man försöker berätta. Lite mycket återupprepning kanske, men de här filmerna återupprepar varandra hela tiden. Så det, det är ju in character så att säga. Men ja, jag, jag uppskattar dock. Dr. Emmett Brown är mer människa här än något annat. Och Christopher Lloyd verkar ha... Väldigt kul när han spelar rollen för eh, han får ge den här figuren ja, mer känslor, mer uttryck, mer dynamik och får mer utrymme att göra det på också. Så han har kul och slutresultatet är, ja, det är riktigt, riktigt, riktigt bra. Oh ja, alltså Christopher Lloyd han briljerar här och... Ja, det, det bara känns så rätt att ha dark Brown i westernmiljön här. Det, det känns som det, det är där han hör hemma. Se bara på hur Christopher Lloyd han fullkomligt lyser och glittrar när han är i sina cowboypalter där. Alltså det, det känns bara så rätt med det här vilda vita håret. Det, ja, det, det klaffar, det är som handen i handsken här. Så att det, det känns som det här är filmen då, då Dark verkligen hittar hem på, mm. på många sätt och vis. Och eh, ja, Det här är ju filmen då han får ta mer plats och med all detta och resultatet blir... Ja, riktigt bra. Vi har följt Marty så länge. Den här filmserien ska ju visserligen handla om just Martys eh, tidsresa. Och eh, det till trots så behövdes det ett litet maktskifte i den här filmen. Och det har de lyckats med, med att lägga mer fokus på, på Doc här. Det tar... Inte något ifrån själva huvudfokuset på, på Marty på det stora hela i trilogin, men just det här sidospåret eh, som de gör med Doc i den tredje filmen. Det, det sätter en, en stämpel på eh, resultatet här som, som gör att det verkligen höjs. Det höjer ribban på, eh, på upplevelsen här. För det där är så mycket fräsch som tillkommer som ändå speglar över på, på Marty och deras situation tillsammans. För det är, ju, det är ju liv som står till spel här också. Och... Eh, Egentligen vet man inte riktigt vad som kommer att hända men om de inte lyckas så kommer en av dem att förmodligen kola vippen här och man vet inte vem. och Dark är ju i situationen att han vill stanna kvar men kommer han då dö och ska han hjälpa Marty och var hör han eh, hemma, vad, vad, vad bör han göra, vad i detta vägen? Och Marty gör sin historia samtidigt där att han pendlar fram och tillbaka med vad han ska göra, vad han ska göra med sitt liv i stort sett, vad han ska bli för person. Och jag tycker de här båda sidorhistorierna fungerar riktigt bra tillsammans och Duck som mer fokus i det här berättandet, det är, det är, det är precis så jag vill ha det tror jag. Jo, men en sak som hade kunnat ställa till det med Dr. Emmett Brown och hans eh, presentation i den här filmen, det är ju hans kärleksintresse här. För hade det varit en som inte fungerade eller där var ingen karisma eller någonting, då hade det ju kunnat sänka hela filmen. Där, där behövs en fantastisk kemi för att någonting sånt ska fungera och där måste jag säga att Clara Clayton som hon heter, hon fungerar alldeles utmärkt. Visst, i förhållande till Doc och Marty så är hon ju lite naiv i vad som händer men hon är ju ingen dum människa direkt, hon har ju huvudet på skaft och... Ja, trots att hon blir lika begejstrad av Doc som han blir utav henne så, så märker man att det finns ändå en, en skarp hjärna där men som sänker garden som tillåter sig att vara... Ja, mjuk och öm mot honom och det, det är väldigt fint att se. Sen säger man att hon kan bita ifrån. Hon är en handlingskraftig kvinna och hon kan om hon vill vara riktigt orädd också. Och vilket som behövs mot slutet hos Tostarkel Hakels spoiler. Men ja, Mary Steenburger som, som spelar Clara gör ett fantastiskt jobb och även om hon är ett sent tillskott till den här trilogin så, så är hon en så relevant bit att jag hade inte kunnat tänka mig den här filmserien utan henne. Nej, när den här filmen verkligen är, är över så har Clara Clayton cementerat sin plats i den faktiskt att hon känns Väldigt relevant. Och ja, jag tycker att det, det här fungerar riktigt bra också. Som romansen är skriven däremot kan jag tycka att det är lite väl torrt. Det är inte så mycket känsla i den här romansen. Men lyckligtvis så fungerar kemin mellan Christopher Lloyd och Mary Steenburgen här. Och förhöjer de här kärleksscenerna och man köper romansen här till slut och Clever Clayton eh, är ju ändå bra skriven som person ändå den här med eh, visst mått av, av humor man har den som du säger naiva personligheter men ändå den här Eh, starka kvinnan där bakom som kan ryta ifrån och eh, ta tag i saker på riktigt när det så behövs och det, ja, det, det, det fungerar också där det är många bra scener med, med Clara som eh, jag tycker förhöjer filmer där också, Mary Steenburgen hon, hon har hittat rätt nivå där också det, det är ett passande kärleksintresse för Doc och det, det hela, det, det, det fungerar klockrent, det är inget så här superspeciellt men det, det fungerar absolut och jag håller med, det här är en person som jag inte kan tänka mig den här serien utan nu. Jag undrar om de bad George Lucas att komma in och hjälpa dem att skriva den romantiska dialogen här, för det, det, det känns nästan lite så, hust hust harkel, harkel. Nej, men skämt och åsido, jag förstår vad du menar, det, det är inte en jätteoriginell dialog där, men jag är villig att köpa den till viss del, därför att när man är nyförälskad och man sitter och pratar med den man tycker om så, så har man en tendens att bli lite... Ja, lite, lite, lite borta om vi säger så. Man säger saker på fel sätt eller med fel betoning och liknande och man, man sitter snarare och drunknar i den andras ögon och så vidare och så vidare bla bla bla. Vi har väl alla varit förälskade hust hust och därför så, ja, jag kan köpa det. Är, det. är det smidigt? Är det perfekt? Absolut inte. Men det, det är lite smågulligt tack vare personkemin de emellan. Ja, ja lyckligtvis har vi kemin där som, som tar det hela det extra steget här. Och ja, det, det blir ändå gulligull gull på, på rätt vis. Man äh, får inte kvällningar direkt när äh, de här... Lite, lite torra, trevade replikerna kommer och ja, det, det bara känns som att det, det, det här är två lite äldre människor som har hittat första kärleken och, och blir som barn på nytt. och ja, Det finns något så vackert i det på något vis så det, det skildrar de här båda på ett, på ett ganska bra vis faktiskt. Absolut ja, så Mary Steenburgen gör fantastiska insatser här och fungerar jättebra i den här filmen. Och jag måste faktiskt säga det om vår skurk också för givetvis måste det komma en tannen och sätta käpparhjulet på allting. För en gång skull är det inte biff, vilket eh, känns ovanligt fräscht faktiskt. Men eh, det är en eh, betydligt elakare version av honom som dyker upp. Och ja, jag vet inte vad du tycker om Buford Mad Dog Tannen, men, men han känns ju som en ganska klassisk westernskurk. Och Bortsett från det så vet jag inte hur mycket karaktär han har egentligen. Det är inte så att det inte fungerar. Det är inte så att Thomas F. Wilsons prestation skulle vara dålig. Men det är ju ingen djupare karaktärstudie här direkt. Nej, eh, det är det väl inte på sätt och vis. Men samtidigt alltså... Wow, Thomas F. Wilson i den här rollen alltså. Han ne, han shown i, i mina ögon tycker jag. Just den här karikatyren som han får till här med meddag. Ja, det är utan tvekan den bästa tänen i, i mina ögon som skurk. Han är precis lika elak som man kan tänka sig men samtidigt så... Så har han så extrema komiska element också. Så han, han driver med eh, den här typiska westernskurken också. Och att bara genomförandet av den här karaktären, rollprestationen här. Eh, så, så blir jag lite smått förälskad. Och jag tycker med Dag är riktigt, riktigt rolig faktiskt i, i den här filmen. Hur han kan växla mellan psykotisk ilska och fullständigt frågetecken som man kan bli när han inte förstår saker och ting jag tycker det det ger så mycket krydda åt berättelsen, det må inte vara något vidare i djup, nej det är det inte men det är underhållande och, och filmen behöver honom så väldigt mycket Det det, det finns en hel del scener med meddag som är bland filmens höjdpunkter tycker jag och att Thomas F. Wilson han, han tar verkligen plats här också och får lite mer att leka med och han tar verkligen chansen och, och levererar här någonting annorlunda som inte är den här gamla vanliga biffgrejen utan han får göra något lite nytt och ja, det driver han till sin spets tycker jag. Och någonting som jag tycker är väldigt snyggt här faktiskt, det är ju att Mad Dog Tanden nämns ju redan i den andra filmen. Vi hör ju lite om Biffs förfäder där på ett visst museum hos Hust Harkel Harkel. Och i andra scener i den här filmen så antyds det ju faktiskt hur vissa saker kommer att sluta i den här filmen och... Jag vet inte vad du tycker, jag tycker det är riktigt läckert och det fungerar alldeles utmärkt i hur de har skrivit historien. Man, man kan verkligen se hur Mati har inspirerats av saker han har sett och hört i de förra filmerna och sedan drar nytta av dem här. Det, det är en snygg plantering skulle jag vilja säga och... Mm. Utbetalningen av den planeringen och planteringen har ju bra resultat. Men ja, eh, Thomas F. Wilson som Mad Dog dagtärnen fungerar, han är en riktigt bra skor, kan få chansen att faktiskt vara så elak som man vill därför att det är det är ett ganska laglöst samhälle vi är i och att bekämpa eld med eld är kanske inte det bästa sättet så det är bäst att Mati och till att vara kreativa. Och på tal om att vara kreativ så är det väl hög tid för oss att prata om det visuella i den här filmen för... Det är kanske inte den utav dem som har de absolut starkaste visuella effekterna. Jag menar, tvåan har flygande bilar, framtid och allt möjligt annat. Här har vi västern. Men jag njuter otroligt mycket av miljön här. Ja, det får man väl ändå säga. Det kan kännas eh, lite grann som man är... Eh på bakgården på en studio där de byggt upp en, en westernstad emellanåt här men det känns nästan som det är lite av den estetiken de var ute efter det här också och hela tiden äh, återkalla de här äh, 50-tals westernfilmerna som äh, som är som är tema i den här rullen och äh, så även på det visuella tycker jag det det är lite sparsmakat på den visuella fronten emellanåt, ja men alltså sättet som de bygger upp världen på tycker jag ändå fungerar. De har hittat härliga miljöer att, att spela in på och ja, om man ser till interiör och annat så har de verkligen engagerat sig och bygga upp saker och man kan bara pausa filmen och... och och se sig omkring och se hur de har inrett saker och ting här också. Så det är. Ja, det, det är bra genomfört skulle jag vilja säga. Och man, man får den här härliga västernkänslan och ja, som. Som bakåtsträvare som jag är så känns det ganska tillfredsställande att, att, att vara där igen. Även om det är lite väl slästrukat och glorifierat naturligtvis. Men ja, det, det har sin charm, det också tycker jag. Ja, hade någon sagt att det här bygget som de har gjort till den här filmen är någonting som de har gjort betydligt tidigare. Så att det har fått stå ute och nötas av sol och vind. Då hade jag trott på dem för mycket utav dekoren här känns så... Så fruktansvärt äkta att jag har svårt att svälja emellanåt att det faktiskt bara är filmdekor. Det ser snyggt ut, det ser välgjort ut och det känns väldigt logiskt på många sätt och vis. Saker och ting fungerar, saker och ting är stabilt. Men de bor i en miljö som är väldigt varm, där det blåser mycket sand och liknande. Det blir slitage och allt möjligt annat. Det känns som ett levande samhälle vi hamnar i och det, det tillför så väldigt mycket för känslan till filmen. Atmosfären är där, världen är där och det gör att man, man köper allting. Sen finns det ju element de har kastat in för att det verkligen ska kännas som att man är i samma stad bara hundra år bort hus, Harkel Harkel. Det finns ju ett litet eh, rådhus som någon håller på att bygga som, som måste vara med för annars vet vi ju inte var vi är, blink blink. Och sånt gillar jag, det fungerar alldeles utmärkt. Jag kan inte klaga på det visuella när det gäller miljö eller någonting där. Vad jag däremot kan klaga på om vi ska prata rekvisita så, så är det bilen här. Därför att det här är nog den fulaste versionen av DeLoreanen som vi får se i de här filmerna. Oh, ja men samtidigt är det den, den roligaste också eh, när man har tagit och, och ersatt däcken med de här klassiska 50-talsdäcker med eh, de vita linjerna på här som eh, bara känns som... Jag har fyra ballonger som någon har eh, spikat på bilen där. som ja, det, det, det ser inte så eh, strömlinjeformat ut kanske, inte så tufft heller men oj det, det ser underhållande ut i alla fall. Och, ja, det, det kan jag fortfarande fnissa åt de här eh, ändringarna de har, har gjort på bilen inför den här versionen denna här är ju inte med så väldigt mycket ändå men den, den sätter ändå sin, sin typiska prägel för den måste ju finnas med in tillbaka till framtiden film. Det är ju en, en så stor nödvändighet och att de hela tiden hittar lite små saker och ändra på den så att den, den känns lite fräscht det, det tycker jag bara är en, en rolig grej faktiskt. Jo, och jag uppskattar den här jättelådan med elektronik som de har spänt fast på, på motorhuven där. Därför att nu är det ju delar som har gått sönder, de måste repareras och de kan ju inte vänta i 30 år på att de där delarna ska uppfinnas. Utan de får ju använda elektronik som finns, som är betydligt större och otympligare och så vidare och så vidare. Jag förstår det, jag uppskattar det, men det gör att den känns så så figursaktig den här bilen. Den, den ser mer ut som en karikatyr på tidsmaskinen än att den faktiskt ser ut som tidsmaskinen i sig. Hjulen bidrar till väldigt mycket där, men... Den är ju där för att vara ett verktyg. I de tidigare filmerna så skulle den ju se läcker och effektiv ut. De skulle använda den betydligt oftare. Nu är det bara någonting som de måste använda för att lyckas och det gör ju att den är reducerad i hur mycket den, den syns i bild. Det, den är med i slutet är väldigt tillfredsställande men då har de ju också tagit av hjulen på den hos Dostarkel mm. Hakel så det, det bidrar ju till en bättre bild om du frågar mig men ja, den, den är inte snygg på det sättet men den fungerar vad jag däremot måste kritisera och det grövsta det är ljuseffekterna som de har slängt på den därför att Alltid när den här bilen har kastats mellan tid och rum då har det ju varit blixtar och allt möjligt annat. Men de har ändå varit ganska så återhållsamma med hur många sådana effekter de har slängt på. Nu blir det väldigt mycket cirkus när man ser den komma körande för då är blickstrad och Oskar och har sig långt innan det är dags för den att försvinna och det gör att jag, jag kan inte låta bli att undra, gjorde man det här för att det skulle vara något extra skoj för barnen att titta på? Jag menar, åh oh, nu försvinner bilen, titta vad den blickstrar hee det, det det känns väldigt, väldigt barnfilm just där. Ja, det är effektsmakarna de tog väl verkligen chansen nu när det inte fanns så många scener där de kunde leka så de gjorde lite extra när de väl hade möjligheten att, att peta in lite extra blickströ. Så, så gjorde de bara med det. Men ja, jag tycker inte att det är allt för förstörande en och effekterna fungerar lika så eh, de här eldspåren som brukar komma fungerar precis lika väl som de har gjort i tidigare filmer och jag tycker fortfarande det, det, det håller en och ja det är rent effektsmässigt så, så håller det ju kanske en, en något lägre standard än vad som var brukligt vid 1990 men eh, trots det så, så är det ändå... Eh en upplevelse som är fullt hållbar även med, med dagens ögon med det det är ingenting som känns väldigt påträngande fake utan det är såna här lite skärmiga effekter som kanske känns något daterade men som eh, inte man man man skriker på skärmen åt Ja, det, det får jag väl hålla med om på det hela taget när det gäller den här filmen. Det, det enda som, som sticker på sätt och vis det är ett par um, sådana här blåskärmseffekter som mm. kanske inte fungerar så bra. Det, det är mest när man ser Marty och Seamus i bild där det kan... Ibland var, var lite slarvigt hur de har slått ihop de där två tagningarna och mm, det är ingenting som, som förstör filmen men det, det är inte perfekt om vi säger så. Men det är en sak som faktiskt är ett större problem på sätt och vis än vad bilen är. Men det är också en superstor spoiler att prata om. Men jag tänker faktiskt göra det. Så de som av någon anledning inte har sett den här filmen eller inte vill den ha spoljerat av någon anledning. Hoppa ett par minuter framåt i podden så, så ni slipper höra det här. För uh, nu, nu blir det slutet som kommer att prata. Som här, och vad som dyker upp i slutet. Då kan jag väl nästan tänka mig att eh, du har tåg i tankarna och eh, jag har ett ganska futuristiskt tåg om man säger så. <laughs> som eh, kommer från ingenstans och som eh, bara försvinner upp i högen jag tror det är där som det, det havererar lite grann i dina ögon och, och det kan jag förstå. Eh, det känns designmässigt ganska så horribelt. Eh, mm -hmm. Det får man väl ändå säga med hur det är konstruerat. Här har man verkligen... Bara fullständigt gott bananer på, på designen här med allt vad man har kastat på tåget. Man har bara tagit precis allt man hade i verkstaden för i det tillfället och bara öst på. Um, och ja det, det får en viss effekt som man kanske inte är alltför förtjust i men uh, samtidigt ja det, det, det är kanske så här uh, två skyldvärn fantaster skulle göra när, om de hade chansen att bygga en, en tidsmaskin av ett tåg då, mm, kanske det, det här skulle vara just det resultatet det, det känns inte helt omöjligt. Nej, det, det är väl det som är de förmildrande omständigheterna här. Och att de hade ett tåg att arbeta ifrån, det är ganska logiskt med tanke på vad som händer i filmen. De har en hel del spillmaterial att arbeta med, hust, hust, harkel, harkel. Men de gör en så stor grej av att tekniken inte finns vid den här tiden. Oh. Den finns knappt 1955 och trots det så har de lyckats bygga en fungerande fluxkondensator, en fungerande tidsmaskin och de har gissningsvis tagit sig till framtiden så att de ska kunna uppgradera den till ja, det här mycket, mycket speciella fenomenet vi ser framför oss i slutet. Jag älskade det här tåget när jag var barn därför det är stort, det är vräkigt, det är läckert, det har många saker som blinkar och låter och jag gillade steampunk redan då även om jag inte visste vad ordet betydde men rent logiskt så är det horribelt därför att det finns, det finns ingen logisk förklaring hur de skulle ha lyckats med det här den enda anledningen att det tåget finns där, det är för att vi ska kunna runda av filmen med ett riktigt lyckligt slut mm. alla klarade sig alla var glada, alla var lyckliga vi möter framtiden med eh, hopp i hjärtat etc, etc, Martiné film helt enkelt och jag kan köpa det, men det är ju en, en riktigt horribel grej egentligen som de har slängt in. Och hade de bara byggt någonting som kändes mer, ja, ihopslängt. Någonting som de lyckades bygga ut av skrotet som de hade. Då hade jag kanske köpt det på ett annat sätt. Men som det är nu så, så känns det... Det känns bara överdrivet svulstigt Och särskilt med tanke på att det sedan flyger iväg Känns ganska så eh, Ganska så bizarrt Ja, det, det är en ting som inte borde existera egentligen Om, om det hade funnits någon, någon logik här Men eh, Helt plötsligt så, så kastar vi logiken åt sidan Bara för att kunna avsluta filmtrilogin här Och Ja, det blir lite påklistrat och man kan klia sig för huvudet och undra vad, vad är det som händer här egentligen. Man kan smått förfasas över hur det visuella har tagit form här och allt möjligt. Men ja, som du säger, man var ganska imponerad och smått chockerad när den scenen dyker upp i slutet av filmen när man såg den första gången och... Det var ändå tillfredsställande då. Och ja, det, det gör på något sätt att man inte riktigt kan klandra. Man vill, man vill ha det här mysiga slutet som verkligen gör att man kan pusta ut: Nu är sagan över, och nu har vi fått veta vad som händer, och vad härligt. Och sen så kan man lämna filmen åt sidan. Och det, ja, jag, jag är inte spännande. Speciellt förtjust över slutet här, men ja, jag är, jag är ändå villig att accepterar. det. Jag, jag hade faktiskt hellre tagit att. Christopher Lloyd hade dykt upp men var istället en, um, ja, en, en efterlevande, alltså Doc Browns och Claras son mm. som hade kommit och sagt min, min far bad mig att komma till den här platsen vid det här tillfället bara för att tala om för dig att uh, han var lycklig han levde ett fantastiskt liv och så hade han kanske haft ett, ett foto eller något sådant och han hade kanske lämnat um, papporna på uh, guds som han äger och marken så att Matti och Jennifer hade någonstans att, att bygga sitt eget drömhem om man nu ville ha ett sånt här överlyckligt slut hade kanske något sådant passat bättre men ja, man valde att gå den här vägen, det är ju lite mer sci-fi över det, för all del det fungerar men vill du lägga märke till någonting som är lite creepy med hela den här scenen när dock med familj dyker upp i tåget? Håll ett öga på den lilla blonde killen som är en av deras söner för han står och grimaserar och viftar med händerna och pekar sig själv på byxorna. Så jag misstänker att barnskådespelaren var väldigt kissnödig och försökte uppmärksamma de som var omkring honom att vänta nu här kan vi inte bryta jag behöver gå på toaletten. Men just då så håller ju eh, Doc på att ha sitt väldigt rörande lilla tal och det fungerar, men det är en väldigt bizarr sak att ha i bakgrunden. <laughs> ja, ja, jag såg lite av, av grimaserna där också och ja vad ska man säga, det är ganska läskiga ungar till att börja med eh, om man bara ser på dem så ser det ut som eh, någonting från eh, eh, någon sån här skräckfilm eller någonting med önskefulla barn som kommer för att förgöra en och sedan när de börjar hålla på bara jag var bångstyrig i bakgrunden i, i filmen här så ja, det, det, det hjälper inte med mitt intryck av de här ungarna. Det, det ser ut att vara helvetes yngel det här, de här båda ungarna så där, där kom det en liten kalkor längs ryggraden det måste jag erkänna. Ja, där är kanske vissa konsekvenser om att skaffa barn med någon från fel tidsepåk. Det är kanske det vi ser här, vad vet jag. Men äh, det, det är en, en lite udda scen, hela den där. Talet, tåget och allting annat. Det, det är ingen perfekt avslutning, men, men den fungerar åtminstone. Ja, den gör väl det. Och eh, så fick... Eh effektsmakarna en chans att klämma i lite extra kryd på slutet för att det skulle bli den här tillbaka till framtiden känslan i alla fall innan eftertexterna börjar rulla men ja, det blev lite av ett antiklimax för min del, jag blev väldigt förtjust i din version av slutet här som lite mer gråtmilt och sentimentalt avslut det hade nästan varit mer värdigt men eh, det var inte vad vi fick och eh, vi, vi får väl vara hyfsat nöjda med, med det vi har blivit bjudna på ändå. Ja, jag blev väldigt glad att du, du gillade min spontana idé där. Det, det känns faktiskt ganska logiskt med tanke på vad de har byggt upp. Men ja, det vi får är ju, är ju helt okej okay i alla fall. Men eh, nu är det väl hög tid för oss att summera den här filmen och även om den har några toppar och några dalar så, så håller den väl sig ganska jämn ändå. Ja. Det, det får man väl ändå säga tycker jag och man får väl ändå säga att avslutningen på den här tillbaka till framtiden trilogin det, det är ett värdigt sista kapitel som ja, så det, det tar Martis tidsresande till dess ja, mer eller mindre logiska slut. Eh, det är en, en film som fortsätter att hålla väldigt hårt i Back to the Future-mallen här och detta är pågått väl som på ont. Efter två filmer då, då vet man ungefär vad som ska hända och man kan bara sitta och invänta de scener som ja, man vet om ska, ska komma. Lyckligtvis här så är innehållet mellan dessa scener underhållande och ja, speciellt den, den nya westernmiljön som gör det hela mer, mer nytt och lite mer spännande. Berättelsen har också en, en bra balans mellan Marty och Doc här och båda två de har sina egna sidohistorier och det tycker jag fungerar alldeles utmärkt. Det är roligt att tak får lite mer plats i den här filmen och de båda sidovistorierna de, de byter av varandra på ett tillfredsställande sätt. Det finns ju även mycket referenser till moderna saker, personer, företeelser och allt möjligt som kan kännas lite väl krystat emellanåt men alltså på det stora hela så är Back to the Future Part 3 en, en solid matinéfilm som kör vidare i samma julspår, men som tillför precis så pass mycket nytt att man inte tröttnar. Och sen har vi en massa grädde på moset här. Lite små saker eh, som, som man kan fokusera på. Speciellt Thomas F. Wilson i mina ögon som levererar en, en väldigt rolig eh, Tannen-version här. Och som nästan skäls när vi applåderar hans, hans parodi på just den vilda västernbuse. Eh, det, det är den här typen av krydda som, som höjer upplevelsen av filmen. Och trilogin... Ja, den avslutas på så vis på, på bästa möjliga gamla tillbaka till framtiden mysiga vis. Ja, jag kan inte säga emot dig. Det, det är ett väldigt trevligt avslut på filmserien. Jag menar, vi har besökt väldigt många tidsåldrar, vi har hoppat fram och tillbaka och det här kändes helt klart som det logiska slutet. Och med vissa undantag i manuset så tycker jag att det är solitt från början till slut- Små hickor här och där, kanske lite säkert och lite fyrkantigt men samtidigt väldigt behagligt, väldigt genomtänkt och väldigt medvetet om sin publik. Jag misstänker att de var väldigt, väldigt medvetna om att det var många barn som tittade och därför så slängde de in små saker här och där som skulle vara roliga för ungdomarna att titta på Hust hust harkel harkel där ibland vissa referenser vissa uttalanden vissa moderna företeelser i västernvärlden och liknande det, det kan sticka till lite grann om man vill vara puritan men jag låter det bara glida förbi. Det är en modern pojke i en föråldrad tid och de två synkar inte upp helt hundraprocentigt. Det köper jag. Den här filmen lever mycket på skådespelleriet, och det är fullständigt lysande prestationer på alla sätt och vis. Kanske inte de mest ähm, betyngande skådespelarinsatserna på så sätt att de experimenterar fasligt mycket. Många av dem har ju trampat upp sina rollfigurer en hel del tidigare så de känner ju dem väldigt väl vid det här laget. Det är ju Christopher Lloyd som får chansen att experimentera lite mer och Wilson får ju också chansen att äh, verkligen dra i Röteggsbaken. men förutom det, är ganska fyrkantigt ganska förutsägbart men också väldigt tillfredsställande och det finns ju ett par små överraskningar här och där som, som faktiskt fortfarande fungerar tycker jag, trots att jag har sett den ett antal gånger det är på det visuella som jag kan tycka att om de, de tappar bollen lite här och där eller de har stoppat in extra effekter bara för att göra det så stort och svulstigt som möjligt men bortsett från det så, så känns det solitt även här. Jag menar blåskärmen kunde varit bättre och visst vissa av valen när det gäller design på modeller och annat kunde varit bättre– men det är en väldigt, väldigt mysig film och jag rekommenderar den varmt. Det enda jag känner stort vemod för det är att vi, vi har gått igenom alla filmerna nu. Vi har ingenting att se fram emot. Vi har gått igenom hela Back to the Future. Det känns som en bedrift, det känns bra för podden. Men eh, nu blir det ingen mer framtid åtminstone inte med Docomati. Ja, jag vet inte det. I den här tidsserien så känns det ju inte omöjligt att den här filmen får en, en ny start. Så småningom kanske med alla remakes som kommer igång så kanske du får dig ett nytt tillbaka till framtiden och äventyr inom en snar framtid. I ärlighetens namn, jag hoppas inte det. Det här är en sådan filmserie som de ska låta vara- och vad jag har hört så är Robert Zemeckis inte intresserad av att någon gör en remake. Och tydligen äger han rättigheterna till historien. Så tur är väl det. Men eh, Karn börjar ju bli väldigt gammal här nu. Så det är kanske Studios som bara väntar på att han eh, ska gå ur tiden. Och mm, nej, nej, uff, uff, nej. Vi, vi får hoppas att de faktiskt låter den här lilla, lilla guldklimpen vara i fred. Ja det, det känns som eh, de kan respektera den här filmserien nog för att, att, att låta den vila i frid här nu. Vi har fått tre filmer, de har varit bra men ja nu är det nog. Det, det hade varit väldigt tillfredsställande att få se det ske med en populär franchise. Att de inte bara mjölkar den tills den faller isär och eh, imploderar utan eh, där de bara säger okej. Okay, vi har det här och det är bra. Vissa historier förtjänar faktiskt ett bra och absolut slut. Visst, man kan fortsätta mjölka, men vad man gör är ju att man urholkar franchisen, man urholkar historien, man urholkar rollfigurerna och det... Det har faktiskt ingen glädje av. Jag menar, studion kommer ju förr eller senare att göra en brak förlust om de fortsätter att göra någonting sådant. Så, så till och med de borde ju vara försiktiga med sådant. Men vi lever ju i väldigt pengagiriga tider, så, så vem vet. Förhoppningsvis så, så lär man sig att, att vara försiktig, men ja, nej. Tiden får väl utvisa vad som sker i, i det här fallet men... Eh... Ja, det skulle inte förvåna mig om det kommer ett eller annat så småningom i den här franchisen Jag undrar om de kan låta det vila fullständigt, men som sagt, tiden får utvisa Men ja, jag tycker vi i alla fall tar och låter Back to the Future vila i fred här nu Vi har haft en trevlig tid tillsammans och nu vänder vi blickarna åt ett annat håll istället. Ja, ett betydligt modernare håll får vi väl säga. För nu blir det en modern film. Och vi vill ju njuta lite till utav sommarsolen. Jag menar, visst vi är på upphällningen av hösten. Men det kommer att vara mörkt nog som det är senare. Låt oss njuta utav sol, sand och vatten ett tag till så vi ger oss ut på havet och njuter av allt vackert som finns att se där men där finns ju en del faror och så också men, men lyckligtvis så kanske man får en riktig bjässe i hjälp Ja det får man väl ändå hoppas här att man har gudarna på sin sida och man kan verkligen hitta styrkan i sig själv och övervinna hoten. Det är väl det vi får hoppas på men annars så kan man i alla fall njuta av lite solbad och värme innan vi ger oss in i höstmörkret på allvar. Vad som är kul nu med tanke på att vi har tittat på tillbaka till framtiden som till viss del har varit en tonåringsresa till att bli mer vuxen så är det ju ungefär samma historia vi ska kastas in i nu. Det är någon som är väldigt ung, väldigt ambitiös, väldigt framåtdriven som ska kanske växa lite under den här resan, gå igenom en hel del, se saker... Och vem vet kanske kommer tillbaka visare och klokare. Ja man får ju verkligen hoppas det i alla fall för det är lite, lite meningen med att ta steget ut i vuxenlivet att man fortsätter växa som människa att man känner att man blir mer kapabel att hantera situationer. Man, man ställs inför svåra situationer som man måste lära sig att hantera och ska man klara av det, ska man fega ur, ska man misslyckas, ja det är det ständiga problemen som man har som vuxen. Verkligen ja och samtidigt så ska vi få ta del av legender, myter, magier och halvgudar och... Vi tycker ju sånt är supermysigt så det här ser vi fram emot men det kan bli ett riktigt tuppjuk också vi vet inte det återstår att se men magplask eller ej så kommer det ju att bli uppfriskande med lite blått vatten. Åh oh ja, det kan du ju aldrig få nog av. Så eh, låt oss finna första bästa kanot här och paddla iväg ut på böljan blå för att möta vårt öde. Det tycker jag låter som en bra idé. Men då tar vi oss ett kurs mot nästa vecka och försöker ta ut rätt riktning bland stjärnorna. Men eh, tills dess så...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 Oh,